сенсіянки сьогоднішнього дня, ми розпочнемо. На мій гучний голос ті дідуть, це бачите я. Угу. І Юр поприйшов. Ем, я сьогодні маю неймовірну приємність бути розслабленою, щасливою. Дякую. Тому що я знаю, що це навіть не прем'єра, а перед її так назвали. І коли ми просили з моїми, моїми колегами, пані Надію, зробити цю прем'єру в нашій бібліотеці з новою брою, Може було питання від пані Надії, як завжди, вона людина дуже толерантна. А що це Літо? Хто прийде в серпні? То видавництва у нас в старого лева і в бібліотекі для нас. Власної питання не було. Літо тільки на перший погляд видається таким мертвим сезоном. Насправді смачні, такі от достиглі книги завжди є кому читати і на початку серпня. Ми дуже раді, що модерую сьогодні, Чарівно, інтелігентно, елегантно, ніжно. Один голос, чого я варто, як ви нас воно на телефон, мене крикали, кажуть, Тетяна Виколаївна, ну, там якась дівчинка вас шукає. Ось це, це, це ти. Вас. Ми хочемо наголосити як бібліотекарі, що в нас є перегляд. Це, звичайно, не весь доробок, але те, чим ми багаті. Я дуже дякую пане Вику, що він оцінив роботу нашої бібліографії. Я дуже рада, що є можливість презентувати в молодіжній бібліотеці людей, які вже і досвідом, і е, смачним письменством приготають до себе всіх тих, хто любить читати. Насправді, я часто написала в фейсбуці, книгу я читала довго, не просто, вона мені читалася. І на якомусь моменті я зрозуміла, що я вже давно не читала так, таких ніби невеликих заобисоком книг, але так довго і обдумано. Мені доводилось перечитувати, ні доводилось, можливо, щось собі навіть знотувати я така була щаслива, що мені можна буде спитатися і в пані Оксані, як модератора і близької подруги Надії Марикова, і самої, пані Надії, з якою ми трохи поїздили, трохи поспілкувалися. Чому так, а не інакше? Я знаю, що точно отримуємо відповіді. Тому я хочу, щоб моя тарко гарно зустріли. Тут затишно, сподіваюся, буде всім нашу сьогоднішню гостю. Але, я думаю, це не гостя, це люди-книги люди в, в цьому місті мають бути господарями. Отож, Авторка сьогодні перед прем'єрна така спроба. Від нас залежить, якою буде ця прем'єра книги. Дякуємо Денису Староголева, що туди з нами. Надія -вас. Дякую. Я не помилюся, якщо скажу, незмінний модератор ну, точно всіх пані Надіїних подій. Але я ще скажу, що кожному з нас забажаю, щоб була така коліжанська дружба, як є між цими людьми. Модератор, неймовірний. Геніальне редактор, то я вже не вичитала там в інтернеті багато. А для мене ще величезне, величезне добре серце біля мого моєму, моєму житті, біля мене. Оксана Думанська модерує сьогодні. Добрий вечір. <клузька> <клузька> Дякуємо ґаздині, що так нас похвалила. Ніхто так не любить похвалу, як українці. Тоді в них піднімається тут <клузька> душа і тріпоче. Я, направду, рада представляти книгу «Надії Мориквас», тому що я дуже добре знаю все, що вона написала. Це, не хвалюся, так сталося, бо ми, справді, дуже довго знаємося і товаришуємо, я знаю її поезію, я знаю її ліричну прозу. І я дуже тішуся, що на всього пройшло два роки, коли ми презентували Корнелію, один із найцікавіших романів, які в сучасності, де все якби вибудовано на документалістиці, але з іншого боку, ця документалістика якби оправлена в хороше художнє письмо. І цією книгою Надя продовжила життя Другобицької гімназистки Корнелії і дозволила їй жити, пережити ще одне життя, а з нами прийшло іще пережиття її життя, тому що ми знаємо, як важко було людям в ті часи втілити і як легко було Втратити цю молодість, і втратити щастя і втратити любов саме нерозквітлою Ця книга, незважаючи на весь свій трагічний зміст, все ж таки оптимістична Тому що Надя дозволила героїні просто загубитися в часі і десь оновитися і прийти в іншому образі Цього разу ми представляємо Винову Гору і е, хочу сказати, що Надя завжди е, дуже серйозно добирає назву до своїх книжок. Це дуже правильно, тому що «Винова гора» для мене – це і вино, і наша якась винуватість перед кимось. І наша безневинність перед тими ситуаціями, які часом змушують нас чи покривити душею, чи злицемірити, чи навпаки показати свій характер і вибороти життя. У нас в українській літературознавчій науці чогось прижився оцей... Перепрошую за грубість, дронуватий термін про жіночу прозу. Бо я тут завжди цитую знамениту на весь світ Діну Рубіну, яка казала, що вб'є кожного, хто спитає про жіночу прозу. Бо чомусь немає ні чоловічого живопису, ні чоловічої скульптури, а от проза має бути жіноча. Що це таке? Вона каже, або є проза як якісний текст, або це бездарність. Чи жіноча, чи черговіча, немає значення. І тому о, о, я би сказала про Надіну, не як жіночу, а як жіночну. Тому що вона дуже лагідна до тих жінок, які постають з її сторінок. Ось тут і є три о, персонажі жіночої статі. Вони всі різного віку, і всі різного спрямування, і різного характеру. В Анні ви пізнаєте Надю. Тому що це людина, яка пише поезії, і яка працює не за великі гроші, і яка мріє про те, щоб якось облагородити цей світ. Центральний персонаж, все ж таки для мене, це Ангеліна Лінця, репатріантка з Франції, яка, повертаючись на землю батьків, втратила все, що можна було втратити. От, але набула отої жіночої мудрості, яка дозволяє жити уже в такому осінньому віці і шанувати це життя. І третій образ Лідія Вовчиця. Це людина зовсім іншого характеру, це прагматик Це людина, якій важко довелося в юності, тому що вона лишилася за маму для своїх молодших братів І яка хоче заробити копійку, а краще не копійку, а гривню А краще не гривню, а 10, а ще краще 100, 1000 і так далі Але ця жінка е, е, не є тим, що ми звикли називати якимось персонажем зі знаком «мінус» Це жінка, яку життя змусила боротися за своє життя, так як вона бореться за свого чоловіка, і так як вона відпускає його і разом з тим притягує його, але е, ця жінка – це людина, яка сама себе формує, і ця Венова Гора е, бачить все, що тут відбувається, від е, новин радісних до новин печальних. І тим не менше, в, ці, в цьому містечку відбувається все те, що може відбутися в будь-якому містечку України. Це на захланність, це нешанування довкілля, ну, але як, коли я почну про це говорити, ви скажете, так це якась публіцистика. Ні, це все в хорошому художньому письмі про любов до винової гори, про любов до того всього, що є навколо тебе, що... Обрамлює твоє життя оцим зеленим віттям, що розквітає навесні і падає снігом узимку, де тобі доводиться жити. На цьому мій вступ закінчується, і я починаю питатися саме ось цю тему невеличке містечко під Львовом і всі проблеми, які уособлюються життям виногорців. Дякую. Ну, Наступно, я дякую Оксані, бо вона е, встигла за той час, як книжка вийшла, була одна рецензія вже, і такі її короткі відгуки, вона встигла розставити акценти. Тому що, знаєте, це така вийшла густа проза, тому що це життя, отак я залізла в життя і так все побачила. І, і мені потрібно особисто мені потрібно час, щоб я зрозуміла, що там головне, і як ось, Оксана вже встигла ці акценти розставити. Почалося з того, що я вже п'ятий рік живу винниках. Ну це майже виногоре, чи виногоре майже виник, я так можна сказати. Тобто це на основі виник, але це такий поетичний образ виник, а не документальний. І ви знаєте, що ми завжди свіжим оком більше бачимо, глибше бачимо. А я перебралася сюди з Ландівки. Левандівку я була закохана, писала вірші, оди складали Левандівці. Але Левандівка не відпустила. Це зовсім не була зрада. Левандівкам не відпустила. І в виниках я так, ну я так легко війшла в виники. Ну якщо, якщо не Ливандівці, треба було боротися за своє існування і ошляхетнювати середовище, то тут це середовище таке цікаве, що, то, що я дякую Богу, що воно мене прийняло. Це дуже гарне. Середовище, я маю на увазі, не люди, я, я дуже мало людей знаю, а оця ця природа, ця аура така, що люди ходять, і видно, що їм так тут добре. І мені так добре. Це, це чудо. А звичайно, що я побачила такого все, що що завжди хочеться, завжди хочеться з тим боротися, але я не можу, я не можу боротися, не може жодна героїня боротися, а тільки, я казав, мій син був маленький, що словами не, не виховують, а тільки способом життя, тільки способом поведінки. І ці жінки, що я почала про них писати, ну звичайно, Анна, це моє ім'я літературне, я вам признаюся по всіх книжках, Муси бути так, така героїня, чи, ну легше, щоб героїня, яка все бачить, яка обсервує. От я дивлюся на Андрія Содоморів, і я там також його цитую. <ріху> <ріху> там вонася така, але цитую я вас так легким способом писатися завдяки Богдану Дячишу. Я в нього цитату вашу взяла. Там така фраза є, що, що пора вже, мовляв, втекти від турі суєти і зайнятися тільки. Тільки літературу і ще чимось таким. І я також, як ці всі, ці всі героїні, ці основні, там більше є героїн, тих три жінки героїні, вони всі зайшли. Особливо Лінця, яка з Франції. Вони зайшли, просто тому, що це таке містечко, знаєте, таке, як це називається, коли там відновлюються сила? Ре-ре-ре. Ну, місце сили, та это... Ні, ні, ну досі відновлюється сила. І таке курортне місце. І там завжди, завжди жили якісь люди, тепер Винників пишуть свої історики, там був, там ніхто там не народився, просто були. І всі мої героїні там, там шукають прихистку, по, -по, по суті. Але ніхто з них, ясно, річ не може знайти спокою, тому що кожен характер це доля, і кожен живе так, як він, інакше він не може жити. І мені здається, що ті жінки цікаві всі, Хоч там, звичайно, я чоловічий обзит. Я не, не віддаю перевагу ну, жінкам як, як персонажам, але просто це зрозуміло, що коли жінка пише, то вона більш відчуває жіночу душу. У мене тут менше шансів помилитися, правда, ніж я там описувати всі думки, які там на голову приходять чоловікам. Так що це нормально, що, що жінки... А взагалі, ви знаєте тут тут маса в мене маса в мене проблем таких що можна на кожну, на кожну тему окрему книжку писати наприклад це село це містечко це містечко яке наша країна зараз україна ділиться на, на мир і тил на, на фронт і на мир. Значить, це, це далеко від фронту це містечко. Але приходять, хлопці привозять, їх ховають на цвинтарі. Тут я, тут я змогла мені здається, побачити, як починалися ці дошки цих воїнів Небесної Сотні. Це просто, коли церкви приклеювали, я це бачила, приклеювали фотографії, вони під дощем мокли, потім на сонці вигоряли, потім хтось плівкою їх закрив, а потім появилися ці стенди. А закінчиться книжка тим, що це Хороший. один так, один з сюжетів, там багато сюжетів. То той сюжет закінчується тим, що художник малює прекрасне пано, там всякий, він такий, він трохи це містично. І це буде, і це буде Оксана каже, це треба було для школярів молодших. А я кажу, це для, там написано, що це для дитячих дитячого садочку. Тому там немає крові, щоб діти не здикалися. А я думаю, що це просто будуть герої. Там не буде там написано, хто є хто, а просто герої. Це для дітей також дуже гарно. Мені здається, тобто це заки, тобто тут так все видно. Ви знаєте, і це так, це так. Оці всі волонтери, це а то це настільки, воно вже ввійшло в кров і плоть, що тут вже ніхто не, не кричить, що це герої, ніхто не кричить, це само собою. Розумієте, от Ліда, наприклад, допомагає ця Ліда підприємець, допомагає, носить, поки може, а потім її там спалюють ресторан, то ціла там ще один сюжет, і вона вже не має, що носити, але вона мусить туди ходити, бо вона шукає свого чоловіка з них безвіця. І вона розуміє раптом, що вона не має права з порожніми руками прийти. І вона знайшла там загашнику дві банки, кави розчини, і одну банку понесла. Бо їй вже не пасує йти з голими руками. ось такі. Це, це все, це все, що помічається. Розумієте? А героїня, основна, від якої йде мова Анна, вона працює в музеї, то має бути зазвичай якась літературна людина, чи, чи інтелектуалка, чи журналістка, щось таке, людина, яка бачить. І це Анна цього разу працює в музеї. І це досить рисковано, бо виник я музей, щоб не подумали, що тут. Так я, я створила музей в Четяновій фабрики. От Маляна Прокопович сидить, От, вона найбільше побачить, може, побачить огів, що стосується виниківської тематики, бо вона найбільше тут знає. Ну, питайте мене, щось я буду вам говорити. Але це, я, я хотіла, щоб це було, було драматично іронічна проза. Ну розумієте, коли ми говоримо про е, роман, е, то переважно чомусь зосереджуємося на сюжеті, на образах, на епізодах. А я хочу сказати про це легке надіне письмо, і е, воно не тому легке, що воно, ну будемо казати так, легко написано, воно тому, що воно вивірено художньо. От дивіться. Лінця також гартувала силу волі. Відколи переступила межу між вільним світом і землею своїх батьків, відтоді гартувала. Тому мерседеси, що розганяли качок, які мирно спрацерували до озерця, обсадженого чорнобривцями, вуличкою, її не бентежили. Здавалося, їй вже нічого не обходить. Щоранку вибиралася крутими дерев'яними сходами на мансарду, намагаючись не триматися за поручні. Правда, вже не носила книжок на голові задля доброї постави, бо одного разу ледве не впала. Мансарда, облаштоване високе горище, виходила на балкончик, що його Василько приліпив до стіни будинку, мов властів'яче гніздо. Тут вона слухала спів пташок. Її очам відкривався зелений килимок з кропу та руколи, з кущем шипшини та з оксамитовими чорнобривцями, а ще з кількома вишнями, що так п'янко розквітали весною. Вона ігнорувала чудовий ландшафт, яким милувалася Анна, хоч і жила з того самого боку гори, бо не любила вікон, що виходили на вулицю. І ви знаєте, оце не любила вікон, що виходили на вулицю, це те усамітнення, до якого ми всі прагнемо, тому що вулиця – це те, що забирає нашу силу. А якщо ми хочемо її в собі зберегти задля чогось, то ми шукаємо зовсім іншого виду з вікна. Надзвичайно цікаво пише Надя, і мені взагалі подобається те, що навіть звертаючись до здавалося б таких, ще раз кажу, публіцистичних тем, які не можна оминути, тому що ми в них живемо все одно. Вона знаходить слова, які відрізняють один епізод від іншого за рахунок малюнку вже такого синтаксичного. Вовчиця була люта, не застала Василя вдома і тепер металася подвір'ям, як загнаний звір. Але мусила дочекатися, бо до кого він іще міг податися? Жодної живої душі поруч. Та й немає в неї вже давно приятелів, тільки клієнти. Куди ж він подівся? Будиночок майстерня також був зачинений. Та ще й зустріла по дорозі блаженного Івана, про якого правду люди казали, що він говорить тільки тут, у долині. Скільки разів подавала йому, коли натрапляла нього біля свого ресторану. Завжди бідно, але хайно одягнутого і не з простягнутою рукою. Лише дякував мовчки коротким уклоном сивої голови з розвіяним волоссям, вже стримуючи вузький шкіряний ремінець. А тут, у долині, де він жив і пророкував, ходив розхристеним і балакучим. Зупинив її якимось жестом застороги, коли підходив до Василевого Муру і переказав просто в душу. Місяць у небі, вовк у лісі, жона розпостерта. Господи, про що він? Чи мала повернутися назад? І тут, от, дивіться, зовсім інша ритміка йде. Тому що нагнітання тривоги, яка зосереджується навколо вовчиці, тому що вона переживає справді дуже велику трагедію, пов'язану з тим, і з чоловіком, і з тим, що вона втрачає справу свого життя, яка її годує, і за, для якої вона кладе усі свої сили. Проте, я ще раз скажу, я не поспішаю її звинувачувати в тому, що вона саме така. Бо, знаєте, Господь Лісу не урівняв, люди всі різні, і кожен по-своєму вибудовує свою долю. І е, Анна мені, е, звичайно, зразу нагадала Надю, бо коли я прочитала поезію, яка вкраплена в текст роману. Це не тільки Надіна поезія, це поезія Івана Златокудра. От, і я зрозуміла, що Надя просто не може без цього, але вона настільки гармонійно доповнює е, прозу, що ви просто відчуваєте певну полегшу, коли з прозу переходите на поезію, змінюєте ритм читання і потім знову беретеся е, читати далі. Тому е, казати про книгу, що вона написана майстерно, е, це, е, ну якби, Узагальнити. Але кожен з вас, хто розгорне і прочитає хоча б один розділ, ця книга не відпустить. Це коли, знаєте, приходите в книгарню, розгортайте і думаєте, купувати чи не купувати, читайте перший абзац. Ось так і ця книга, прочитаєте один абзац і все, і ви будете читати її далі. Але ви не будете читати її за поєм, тому що вона і справді потребує міркувань. Я не люблю слів, що книга змушує до якихось міркувань, вона не змушує, вона спонукає. Вона спонукає побачити себе в цих ситуаціях, тому що ми всі живемо під Виновою горою. Дякую. Ну, можна я тебе скажу два слова, бо я завжди забуваю сказати? Ви знаєте, всі мої книжки насправді мають не одного автора. У мене завжди є кілька людей, яких я просто цитую, яких записую, які просто без них би не був такий епізод. Ну, наприклад, Іван з брату це такий дуже цікавий чоловік, він тут в мене видвинений під, під іменем поет, який повертається. Це чоловік, йому вже зараз 87 років, я нарешті з ним познайомилася який виїхав з виник десь після війни, він з польсько української родини, але в нього тут сестра є, яка тут також фігурує під своїм іменем, і тут багато легенд від неї записано. І він дуже гарні вірші пише, такі, знаєте, вердібли, такі короткі. Він каже, нікому моя поезія не подобається, це не неправда. Ну, дуже, дуже, дуже ця поезія багатьом, мені так здається, подобається. І, він, і тому його так вірші підходять до тої долі траг він сам з вулиці Руськи, і це люди з вулиці Руськи, під Виновою горою, і під ці сільські конеці, вони все, бачить, це руйнується. І це поетик який повертається, і завжди він констатує нові якісь зміни в природі. Тут він є. Потім я хочу похвалити, що епіграфом до тої книжки є фраза, яку автор Матвійко. Матвійко, стань на секундочку, стань, станьте. Матвійко. Матвійко. от Матвійко. Матвійку мені одного разу за півгодини надиктував щось три, сім речень, як кожна з них може бути епіграф до якоїсь книжки. І я до тої книжки взяла епіграф. Людина ходить і шукає небо. Мірко. Ну, тут в мене герой-хлопчик Мірко. А, а Матвійка було не так. Матвійка було, людина ходить і шукає землю. Я йому телефоную і кажу, Матвійко, яка можна, я зроблю небо, мені треба небо. А він каже, певно, що можна, небо важніше. <смі> і, таким, і таким чином, таким чином я мене ще один співав. То я вже не кажу про те, що тут мого сина фотографії я Не спеціально до цієї книжки, але це Венихівський лід, чорнобільні фотографії, ну, теж дуже лягаю, розумієте? Це просто, коли, коли входиш в оце, коли, знаєте, коли інформацію, коли тобі все дається в руки, все-все, от ваші цитати, все дається, це значить, що ти пишеш, це значить, що ти що ти відшла нормально, встала в ту, в ту хвилю, то і творчості, і співтворчості. І хоч це почалося так банально з того, що мені сусіди там гро не хотів дозволити, що я маю 0,4 і так mm -hmm. далі. Почалося з того, і книжка мала називатися «Молоді вовки», але то мала бути глобальна книжка. Ну я зрозуміла, що я її не напишу. І в мене «Молоді вовки» просто епізодом. Ну, бо, розумієте, проблема землі від часів Кобилянської не змінилася. Приватна власність пожирає людину, і кожен вхоп... хоче якомога більше, і кожен хоче когось посунути, і тому тут теж є, коли пересувають огорожу, тому що комусь треба ще два метри, чи три, чи ще скільки Це ж, розумієте, без цього, без цього не буває. Прошу, може, в кого є питання до Надії? Прошу ставити питання. Ага, Ні, винно, винна гора. Я абстрагуюся від усіх винних. Винова тільки тому, що вона дійсно рідше вживається. І ви знаєте, вона має таке таємниче наповнення. Це винова дама, пікова дама, винну, карта винну. Це вона має зовсім інше наповнення. І крім того, винова гора, це таке, ніби вона збирає вину всіх. От під винною горою людям снилися більші сни. Під винною горою, якби люди в день не сварилися, там партії, цієї парафіянки. парапіянки, вночі, потім вони всі... Чи вони всі прощали на одному. Це така сила винової гори. Криптова того, криниця, це я вам говорю, я це вам говорю як містичний елемент, але насправді так воно і є, тому що те, що ми не можемо пояснити, це ми називаємо містикою. Це все є в житті. Знаєте? Тому що недаремно говорити, що, що вода сісаської криниці молодинна. Якщо та пані Лінце жила під тою, під тою горою, і вона вже там, я не знаю, скільки вона років, а якщо вона вернулася. І ще одна, знаєте, я тут загубила один сюжет, але я пишу зараз окрему тему. Тут оця найдраматичніша пост, це Олінца, це французька репатрианка, це, знаєте, це перша українська лізаторія, це я от тільки цей розділ написала, а треба книжку писати, якщо окремо буду писати книжку. Це е, репатріанти, які після Першої світової війни в 20-х роках з Галичини Переважно з переважно це селянська, така зубожила маса, які, ну, може, були там і господарі, звичайно, але селянська, заробітчанська міграція. Вони всі поїхали в Францію, Франція тоді дуже багато втратила під час світової війни, і вони набирали людей з інших країн на дуже гарних умовах всі в шахти. А потім після війни вони поверталися. Тобто, кого загітувала радянська та система страшна, хто піддався агітації, ти повертався? Бо ні не близько були, які там вертався лишався. Але вони верталися з дітьми, які там народилися в Франції. Це були люди з зовсім іншої культури, з вільного світу. і Вони приїжджали сюди. І тут не буду вам говорити на наперед ту історію, що я пишу зараз. Але це ж не найстрашніше, сюжет у в тому в той лінці життя. І тут вони потрапляли в таку радянську дійсність, наприклад, лінця під опіку КГБ там намусила там залітувати і так далі. Вона, він покерував її долі, вона не мала права закінч... викладати англійську, тільки французьку і так далі. І тут же формувалася ця кафедра, ви знаєте, мабуть, французька кафедра, і поки я це взялась, це мені тому 10 років просили, щоб я це написала. Поки я це взялась, у мене була приєдна така Женет Максимович. Вона тут виведена під ім'ям Женет. Є таке французьке ім'я, а Женет нема. Ну, я не знаю, що вона така. Ви знаєте, я, вона була моєю близькою приєдною, але ми ніколи не говорили про те, що вона була заснована. І ви знаєте, я ніколи... Не, ну, я навіть хотіла написати книжку, яка мала назватися «Замуровані в уста репатріантів». Ну, ви розумієте, що це абсолютно заслуговий на окрему тему, і це буде така книжка, я вже збираю матеріали, а тут будемо вважати, що перша лінця, вона, по-перше, в виникла, була така лінця, пані лінця, і трошки вона подібна, тут цей образ двох людей зібраний, але ніхто не знає звідки, на чому вона, я думаю, що це була, що вона могла бути репатурянка, а друга, тут вона, одна, одна жінка довірила, репатурянка, французька, жінка, довірила свій сюжет, свої листи, свої спогади під тим, що це буде абсолютно художня розповідь. Бо я думала, що я буду писати документальну річ. Документальну річ я не втнув. Тому що досі я не знайшла нічого в архівах. Тобто я ще не дібралася, вони вже не пустили. Там невідомо, ще буде. А художня річ я безкошко напишу. Тобто ця лінь, це дуже-дуже закономірно, що вона опинилася в винниках. Хоча там вона не одна була. І, ще досі, і навіть були в ці випадки самогубства. А я не кажу, що вона негативна. Ні. Вона просто вивчиться, розумієте? Так, так. Вона вигризе. Так. Дайте якось з герою, я не кажу, що це на, на руки, але на далі. Тому для мене вчитися це для мене такий сильний образ, але до чого я його хочу ходяти. Коли ви описали тим дві руїни, то було дуже для вас певної природа, ви така. Я було так розказувати Хочу я всіх запрошую, бо ви приїхали, 22-го буде винника, в винниках презентації. Я думаю, що, по-перше, там мене пошматують. Але там я буду відповідати. <світтє> Ми поїдемо захищати <світтє> надію. <ні. світтє> Розказую про винники. Моя приєдна Оксана ця, Масляк з Оксана, ти є Лозова? Оксана є? Лозова є. Оксана. А в нас Оксана, Оксана Лозова – дівочий прізвище Шеремета. І там також в мене коліжанка появилася. В мене є п'ять Оксан. П'ять Оксан не хронологічно, коли я з ким познайомся. Перша Оксана Смирека в університеті, друга Оксана Думанська, коли журналич. Третя Оксана Возова, коли вже після університету. Четверта, це Оксана в виниках, не п'ята в мене появилася. Так от та Оксана Шеремета, вона мені так вона працювала секретаркою на, на цьому. Вона закінчила кожурні. Вона такі історії розказує мені, що просто сідає і записує. І значить, вона, я ще там не була, ми підемо. Вона розказує Надя. Тут є ресторан такий, там якийсь називається, десь на околиці виник. І там ця господиня, в неї висить портрет вовчиці. Портрет вовчиці, ви розумієте? І ми цей час рік не можемо дійти в той ресторан, щоб подивитися на той портрет вовчиці. Але мені тут достатньо було. Якщо людина має портрет вовчиці, мабуть, в неї щось також таке є. І тут мене тут понесло, каже, на містику. Але для мене ця Ліда, вона дуже життє... життє, життє, життє Тримається у нас так, так. Там. Не за землю, за життя, за життя за життя. І вона зовсім негативна. Вона любить поезію, вона поважає людей, які там, причетні більше до, до літератури, до культури. Вона абсолютно дуже нормальна. І такі люди не читають багато, я їх знаю. Але вони добрі. Вони, вони розумієте, вони, вони виконують це абсолютно. Я, я себе не являюся, щоб, щоб вона була негативна. Вона не. Та ніхто ж це не каже. Просто вона зовсім відрізняється від цієї томної такої лінці, яка так, тут слухає так, Дід Піафу, так, яка так. тут ходить на цю верандочку, кава, сирок. Ну, Можна мене... тут вовчиця, яка мусить на своїх плечах тягти цей бізнес, заробляти гроші, нести торби, щоб передавали на фронт. Я ж кажу, це так? Так? Угу. А бачиш, ну це абсолютно прийшло подиктовано. Збоку прийшло. Це все з боку. А цей портрет, що якщо ви звернули, там є портрет лінці. Замолоду мовляв, той портрет, то був портрет її матері. Мовляв, той портрет десь пропав, продали. і тут акціон. У Львові, там Слава Косулінський, мистецтво приїжджає там, каже, що то шедевр. А портрет такий мені знову Ксана розказує. І знову я того портрета не бачу. А ми знову до її товаришки десь там маємо поїхати по гулянку, подивитися. Портрет такий я навіть спинити. Mm -hmm. Я на не профіль, а ще чверть профіль. Я навіть знайшла там, як в інтернеті було називатися. Розумієш, є такий портрет, є в синьому жінка, я з мідним волоссям тільки. Розумієш? Тобто, мені давали такі факти, що просто гріх не скористатися. Я навіть думаю, що їх мало відпрацювало. Тому що... ну, там є ще один цікавий факт, цікавий своїм цинізмом. Бо коли репатріанти припливли до Одеси, mm -hmm. і от вони сходами сходять, поклажуються і ручною, а тут в море скидають їхні фортепіани, все, що вони везли з собою, тому що вони сподівалися на якесь культурне життя в країні Рад. Розумієте, а тут радості і не було, так, але, була страна совету. Але на цьому кораблі зустрілися дві хвилі іммігрантів. От мама Лінці була з тією так званою панською імміграцією. Вона була донькою петлюрівського щось. А ці заробітчани, оці якісь села приїхали ці Галичани, що шахтарями працювали, то вони казали на цю імміграцію, ну трошки раніше була панська, а це їх везли разом. І ця трагедія була більше не для заробітників, які поверталися додому, і вони багато не чекали від цього. А для цих людей. Людей, оцей її коханий, він в Сербоні закінчує. Ну, це такі речі, що я вам кажу, що… Ну, це що... ви мусите писали, тому що в цьому воно повинні. живе все одно ці офіцери, дві лаварді, а ми ніби слова не маємо, тому що ми це знаємо. Це так важливо, ну, так, ну, це, це нас в нас цей клас з'явився. Ну, це взагалі, ну, то треба, але то треба вивчати, та, ні, треба, без того не можна тої книжки написати, правильно? То я кажу ти пише зараз. Може, ще є питання? Ну, прошу, розпитуйте авторку. Вона для цього сьогодні сюди прийшла. А що ви не хочете зі нею говорити? Просимо. Оксаночка, щось ви хочете спитати? Нічого? А ви все про Надю знаєте? Ну, тоді репліку. По-перше, <смітнє> дуже всім дякую. Я два місяці не бачила рідних обличчя. І дякую всім і кланююся низько. Надю, перед усім. Надю, два слова. Я вичитала в тебе про Богданівку, Так Ну, там і ти, там <смітнє> Про ці золотопири. Я мусила сьогодні все, що можна, було сто окраю тобі принести. А, і, і єдина фраза, що Надя володіє дивовижним, Дивовижним даром перетворювати життя в літературу в найкращому розумінні. Дайте, Боже Надію на дякую, що дякую. Дякую. Дякую. дякую, Потім там ще пані Леся сидить, теж мені допомогла. Пані Леся родом з виночок, а виночки це в мене п'ятнички. Я просто кажу, що от ми там робили нашу спадщину, я ж поки що роблю пані Лесі Видавницю. І оці, оця історія Катерина раді, оця історія про Христи Свободи, в мене завжди дуже, дуже хвилина. Говорять, Херст свободи називається і в кожному собі. І тут ми також, а ми ходили взагалі потяг пішки з виник до виношов. І, і мені там просто ну, воно мало бути. І мені здається, що якщо воно все йшло, так, значить воно там мало бути. А що воно дає? А що воно дає оця ця поїздка? А, чому воно в певночках? А в певночках ця Лінца, батько Лінці з певничок, і там її маєток. її спачна має бути. Так що там підземний хід, і це все, все правда. Так. Так, тут є портали, тут є пошуки скарбів, <рес> та, тут є закладні юристи, які хочуть знайти той скарб так. і скористатися з цього. Так, так, я завжди, завжди пам'ятаю ваші слова, пане Андрію, що ви кажете, як пишеш прозу, треба завжди вертатися до початку. Так? Щоб, що, ви завжди казали, що треба вертатися до початку. Пишеш прозу, вертайся до початку, щоб не збитися з ритму. Але мені здається, що я не завжди поверталася. Ну, в тому мистецькому письмі насправді є один вірус. Я от тепер, коли Оксана розклала, я зрозуміла, чому я так поверталася. Я так, коли вчитувалася це так смачно, в такі ритми, я втрачала сюжет. От чому я так поверталася? Власне, через це смачне четання я пішла, але я зрозуміла, що я щось важливе не казала. Ну ви знаєте, мені мені ж мені, мені говорить і син мені говорить і брат мені говорять, що що треба простіше писати, щоб цільніше. Я проти того. Я проти того, тому що коли зачіпаєшся за слово і заставляється тебе щось, ну я мені самі такі цікаві книжки, які трошки трошки цього, але не знаю. Що на складі шукати? Бо щось це голові інтонації і там сам, -сам, -сам Ну, ну, все одно ну, річ в гармонії. Навіть, нічого не додає, просто розумієте, ну, от якихось там, я знаю, квіточок, ще чогось, якоїсь такої краси, чисто фальбанок, так. Вона цього нічого не додає. В неї це природно виходить, оці, оця образність із тексту. Я розумію, що твоя людина вчити вже щось зробила, а ти десь там пропустила якийсь військовий діалог. Або ти його так прочитала, що ти... Від кайфу слова ти, ти завбила суть. Тому, те, інколи, коли просто пишуть, то таке враження, що це таке, знаєте, благеньке рідно, рідно отак через нього видно світ. От, у неї, е, в Наді, щільне письмо тому що воно тому і складається в роман, що немає оцих дірочок, які хочеться чимось заповнити. І разом з тим, в кожному, десь у такому абзаці, де йдеться от, ну, про цю, її особливу художність, легку, де вона помічає кожну деталь, як оця пані підіймається, не тримається за ці перила, бо їй треба поставу зберегати, як вона приходить туди, вмикає цю дід піаф, бо вона хоче ще отого от от, от чару, ще свого французького, а живе в Україні вже давно. І оце, ось, розумієте, воно якось так приймає не якимись такими жалісливими нотками, що от шкода цю бабусю так обійняти і поплакати над її долою. А ні, це просто от історія, жінки, та, історія жінки, яка до цього часу жінка. І оцей, оцей її романтизм в ній зберігся. За рахунок цих французьких пісень, за рахунок того, що вона відкриває і думає, в чому їй піти, відкриває шофенєр, шукає. І Надя конкретно пише, що в неї там є. І це не є, розумієте, перерахування, що висить у гардеробі жінки. А це за кожним одягом стоїть ціла історія коли вона це придбала, коли вона пошила, для чого, з якої оказії. І оце життя людини, яка от, о, втратила оте сяйво <х amusing> десь у Франції, от, але привезла його з собою сюди. <Да, 502> так, привезла його з собою сюди. Дуже це цікаво і пишеться, і мені взагалі <Association> імпонує те, що тут є гора, є ліси, і є цісарська криниця. Розумієте? Гора, ліс і вода це те, на чому ми тримаємося. Тому що ми всі йдемо угору, гору, тому що без води ми не виживемо. І, звичайно, ліси допомагають нам дихати. Це легені нашої земної кулі. І отут оця екологічна проблема, яка, ще раз кажу, дуже, я би сказала, ну, патетично звучить, коли ми про неї говоримо, а Надя її оформляє в, оцю, в дуже багато легенд. І ви розумієте, що втрата цього лісу, цієї гори, цієї води – це втрата життя. От в неї цього, немає такої катастрофізму, що вже все, поганяй до ями, так? Але якась така пересторога. Бережіть довкілля. Але бережіть довкілля – це ми можемо написати в школі дітям десь там в коридорі чи ще десь. А тут це сказано зовсім інакше. Це сказано художньо. Ну, – Це не екологічний роман, звичайно. – Ну так, про що йдеться, але теми, які зачекані. – А це, теми, це, це душі? – Так. – напевно, просто, то, коли ти прочитав, а перед пенєра чинен вінос, що майже ніхто ще не читав. – такий... Ну, я думаю, сьогодні я думаю. – Ну, я можу запитати, я вже у такому віці, що можу собі <звіт> дозволити на відвертість. В турнелі там є повноцінні образи – жіночий і чоловічий. А мене цікавить, як тут чоловіки? Чи вони фон? Чи вони тільки такий віддальний, чи вони повноцінні герої? Ні, Оксана ну, сказали... не треба казати, що вони неповноцінні. не повноцінні тут. Тут є тут є Василь, який чоловік вовчиться, і він не може бути неповноцінним, бо інакше він би не був і чоловік. Ні, річ в іншому, що е, в наді є якби персонажі першої лінії і другої. Від цього вони не перестають бути персонажами, і вони все одно в гармонії. Але жінки йдуть на першій лінії, і це правильно. Ну, ви знаєте, що я не пишу я не пишу про секс, але там еротики трошки, як мені здається. І мені здається, що, ця, що Василь і його вчиться, що там спрі пристрасті такі, що, що їх видно, що їх почуваєш, правда? Так. Я вас просто читала і перечитувала. Октаблю. Я можу дуже багато вид, але ми собі ще що з надомувати. Просимо ставити питання, хто ще? Ну, Богдане. Дорогі, ми колись знали і говорили про чоловіків і жінок Романа. От. І я пам'ятаю, ну я інколи люблю поради давати. Ну, я, я пристаю за порадами, так? Якщо ти чоловік, письменник чоловік, пиши про жінок. Насамперед. Якщо ти жінка про чоловіків. І в такому разі, десь сукупно в літературі, в процесі, можна вийти на якусь золоту середину. Саме те, що буде читатися і чоловіками, і жінками. Це трошки механічно, звичайно. Але в Корнелії, по-моєму, Надя дослухалася до Надя. Я не вважаю, що Корнелія там на першому місці. Конель і буква летать, постійно йшла до того, що героїня виписана і в назві, але всі повертаються до героїв така персона, така історія. А от тут вже пані Оксана задоволена. є. Ну, ви знаєте, мені дуже важко ходити. Ні, е, я хочу сказати про інше, що оці чоловіки, які існують, е, ну будемо казати, в силовому полі цих жінок, вони всі цікаві що той Славко, який у Солінській, звичайно, треба було таке прізвище дати. Ви читали книжки, ви зрозумієте, хто, хто, хто вже є. А що, що? будь-хто, вони всі цікаві, вони, якби, прийшли з різних, будемо казати, соціальних пластів. вони всі цікаві. От. Але річ у тім, що, ще раз скажу, що надія їх ставить на другу лінію і правильно робить. Тому що вони, якби, увиразнюють жінок своєю присутністю. І це дуже добре, що можна дотриматися Ну, будемо казати, такої рецептури, коли ніхто на себе нічого не перетягує. Але вони цікаві якраз у своїй взаємодії. Василь у своїй закоханості в цю старшу жінку, бо він не бачив таких жінок. І ця закоханість, яка виявляється в тому, що він починає облаштовувати її простір. Це абсолютно зрозуміло. І його пристрасть і любов до своєї дружини вивчиться. Це ж те, чого не виміряєш, я не знаю, ніяким термометром, ніяким іншим мірилом. Це дуже цікавий оцей перехід у Василя від однієї жінки до другої. Він приїжджає з Франції з заробітки і привозить їй французький костюм рожевого кольору. Розумієте? Бо він, для нього ця жінка молода. Бо по своїх відчуттях, по тому, як вона о, ну, облаштувала своє життя, як вона мріє, як вона розмовляє, як, що вона хоче від цього життя. Тобто вона не чіпляється руками і ногами, або не ридає над тим, що от я там бідна, нещасна, самотня, ще Якась. Він бачить її цю вітальність, і тому він привозить їй рожевий костюмчик, який вона так і не одягла. От. Звісно, що переказувати роман чи сюжет, чи характеризувати персонажів це невдячна справа, бо можна тільки нашкодити. Я так думаю, треба брати книги і книгу і сприймати її цілком цілісно. Чому? Бо коли літературознавець чи критик бере текст, він починає його препарувати. Ага, це так, а це. І він сидить завжди з невдоволеною фізіономією, бо йому треба нарити якихось цих. Ну тут йому не вдасться. А якщо вдасться, ми йому дамо гідну відповідь чим прилена. Відповідальництва нашими топцами і дівчатами в книгарні з сусід... моїх сусідських, де ми постійно, як ми кажемо, трошки пасенусом. Я почула, що молодь в той лікарі відбувається. Ми фентезі. Склади. Його. Але я не доміняла їх, тому що там насправді в Корнелі містики було. Так, зі смаком тут теж дуже багато. І ще стосовно цей серціон. Ви кажуть, що от кліпання її справді не, не шкода. Не хочеться поплакувати, а от цей серціон. Описано так, що дийся стає шкода, от як людина, от, її, от якраз це образ, і мостоян так уж жаль. Ось так, особливо коли це я таким почула, як зайшла в ту книгарню. Були роки до 20, певно, класне фентезі, ці mm -hmm. Зріз дерева, він нагадав я дуже рада, бо вона вийшла за темно, мала бути іншою, але вийшла за темою, Найчого. Ні, мені вона дуже подобається, тому що видно так, видно назву, а оці лінії це можна порівняти. Це дерево, дерев, а оце червона, це виявляється на мапах, на картах гори, так позначається, якщо ви нова mm. гора. Я дуже рада. Але воно ще й по оцесі. Mm -hmm. Ну, і можна тут лінії життя собі, скільки завгодно, проводити і це, так. Так що любов тут є. Хочете сказати, Наді, розмовляти слово? Богом? бачите, теж кількома асоціаціями. Я, сім... ну, я побачив на пладинці ще все червоне, ти по-своєму проінтерпретував це, якщо вино, на ото білий, червоний, <рес> <рес> червоний. <рес> <рес> червоний. Ще мені, коли я дивився на пладинку слуху з приємністю, пані Наді, пані Оксано, то мені десь асоціації, це, ну, відразу ж, коли ви казали про ці про гору, ліс і струмов, джерело, краницям, як не згадати. Стоїть гіра висока під горою гай, і він І зразу я згадав Горасія, який мріяв у своїй сатирі про своє таке життя, таке вільне, що він міг писати, то теж повторив. Трішки, трішки гайку під, під горою, джерело, тобто ці архетипи, які для людини надзвичайно важливі. Ну і ясно річ вино, як кров землі, без якого немає, немає і писання, мабуть, правда. <смеш> ну і <смеш>, дуже приємно мені було чути про те, що пані Надія так легко дихається у винниках. я ніби там вже побував. Ти за якогось пані Мар'янову поруч дуже приємно згадую. <смеш> так от я згадав знову ж таки з античних пліній, плінія молодшого. До речі, я працюю над його листами. Дивовижна проза, просто фантастична проза, наскільки. Оскільки я автор чує слово, наскільки він розуміє, що таке слово. Також там я згадав при, при тому, коли пані Надя говорила, що й легко пишеться, то він і говорить, що те, що мало розвзяти, взяти розяти я там на лишечках писали і змусити себе писати. Треба дочекатися того, того моменту, коли душа в тебе вільна, душа щаслива, душа всміхна, а тоді приступаєш до писання. І це, це дуже важливо, то я хочу. І вітаючи пані Надію, і бажаю, щоб якомога частіше душа була всміхнена, і щоб це, душа була вільна і щоб були такі гарні книжки. Дякую і дуже приємно мені. У нашу спеку ми можемо трошки охолодити. Анна, яка зазвичай не вилазила з інтернету, страждала. Замість того, щоб готувати душу до великого снігу. Аж як він пішов густою лопатою-лавиною, що чути було шелестіння за вікном, і її почало проймати. Збагнула ще трохи, і її душа потоне в густому білому коконі. Сповита й безпомічна, як немовля. І е, хочу, щоб в нашу спеку ви відчули легкий повіб цього снігу і оцього слова, яке дозволяє вам відчути все, що відбувається навколо людини, незалежно від погоди. Відбувається е, життя. І це життя відбувається в книгах. Тому що, е, про що б не писав письменник, він не може писати тільки про те, що він намріяв. Він пише про те, що він пережив. Е, Надя переживає все це зі своїми персонажами. І в кожного цього персонажу є її така частинка якоїсь, якоїсь її характерної риси, я би сказала. Бо лінця романтична. Скажіть, що Надя не романтик. А в гардероб це ж віде. Ну так, звичайно. Я хочу сказати, що Надя завжди прив'язує свою любов до певної місцевості. І от коли я читаю про шкарп. І про Левандівку, я теж колись мешкала якийсь час на Левандівці. Я розумію, що в тому всьому, що написано про Львів і про підльвівські містечка, колись будуть вивчати надію. <смірквас> мориквас як такого апологета <смірквас> всіх подій, які відбувалися на наших теренах. Якщо немає ніяких питань, а Нарід поспішає додому, то напевно будемо прощатися. І є книги, і є зовсім безкоштовні автографи до цих книг. Від надії не менш цінні безцінні. І є представники видавництва старого лева, ось двоє молодих, симпатичних людей, які сьогодні прийшли і були з нами, і ми тримали всі наші балачки. Дякуємо вам і дуже дякую всім, що ви прийшли.